Arlo guzietako ekonomi batetan gira, eztustu uste indar guzietan berdilea arlo batetan emain, mainan uh, arlo guzietan lan egimert dela, eta zera dira uh, laborantza mundan bezala, ez baina dugu uh, pence guzietak ez baina ditugu zaintzen, Eba, rodan, rodan, gure indarrak ikipituko dira, eta, rodan, bai, Bai, turismoa bestan dena, menan industria. E, e, entzun dugu zonbat e, um, ustartu edo guazen edo horako kloster e, kosterrak zer indarra ekartzen duten, eta eien etxempluaz ikusten dugu bai elgerrekin lan eginez, indar gehiago ateratzen dela, eta bakotsak bakotxak gaute marimada bere beretxo xokoxokoan eta gauzak ez dira hain zinatzen. Bai, Formakuntzak badu, importantzia haundi bat baionako merkatal gambaran, eta bai estia eskolarekin, bai merkartak eskolarekin, hor zinezko indarbat eramaiten da, eta bierko zera empresaburuen laguntzeko eta formatzeko, badu zinezko importantzia. Bon, uh, lehenakariak errandu, eh? fran kritika horiek estile da biziki uh, normalak, edo zenta uh, ikusiz cifriak, edo argumentuak badida erraiteko estile de kritika hutsak direla, afkude gure aldetik eh egia reteko ere merkatelgarrada esta un sai zagutua hori un Mena, lantegi batek Sartuz gedoztik edo, hensiatuz gedoztik zerbait edo, jokatuz uh, merktal gero, gero, e, segitzen du egiten e, e, zen, anitz gauzak badira egiteko edo e, segituko dugu beti, e, segatzen eta sportuaren dako klientak eta gar, garapenak ditugun sailak ere segituko ditugu, yeah? e, bistanda eta Enxatuz ere, gure lista uste dut ahortengo eh, diversifikatu dela eta eh, anizien de diferente baitida. Bistanda, da unkituko dugu ere, espero dugu, esk eskolarri barnean, eskolarri kostaldekoa eta enxatuko gira. Biskat gure ere moa, biskat eta jendeen euh, participazioan haukeitia.